Na, persze, hogy akkor buktunk le. Osztály főnökünk, aki mint mondtam, nem volt valami laza, azonnal az igazgató nőhöz rohant a problémával. Az igazgatónőnek persze nyilván a hát közepére kellett néhány üres pálinkás üveg ügyében nyomozni, de azért bejött az osztályba, és megkérdezte, ki ívott belőlük. Felállt az összes fiú, kis idő múlva aztán nagy nezen én meg még talán nagyera.